Відповідаючи, мовив йому Минелаї русокудрий. Друже мій, кажеш ти так, як могла б лиш людина статечна, старша від тебе роками, сказати розумно й зробити. Батька такого ти син, тому так розумно й говориш. Легко поріддя впізнать чоловіка, якому кроніон. Випряв у шлюбі його, чи іще при народженні, щастя. Так от як Нестору дав він життя свого дні всі незмінно, В домі своєму прожити, в достатку і постарітись дома. Маючи добрих, розумних синів, спецоборців найкращих, Ну, бо облишмо цей плач жалюбний, що так раптом почався, краще. Про учту згадаємо, і руки омиймо водою, чистою. Досить і вранці, нам буде часу для розмови. Встигнемо, я й телемах перемовити ще між собою. Так він сказав, і воду на руки їм злив Асфаліон. Вірний слуга й помічник, Менелає Славетного, бистрій. Руки до страв, приготованих, зразу ж вони простягнули. Інше подумала тут народжена Зевсом Єлена. В келихий чаші з вином, що пили вони, Вкинула раптом зілля, що й біль погамує. І горе дозволить забути, хто його вип'є хоч трохи. В кратеру з вином домішавши, Той цілий день не лише однієї не зронить сльозини, Хоч би умер навіть батько у нього, чи матінка рідна, Хоч би упрост перед ним і брата, чи любого сина Гострою міддю убили, і на власні це очі він бачив. Зевсова донька ті ліки, цілющі, для всіх пожиточні, Від полідамни в тона дружини придбала в Єгипті, Де плодоносна земля – Розмаїтого родить багато зілля корисного людям, багато й шкідливого дуже. Кожен там лікар, що всіх перевищить знаннями й умінням інших людей, усібо в краютім із роду пеана. Вкинувши зілля в вино і звелівши його розливати, Враз до присутніх з такими словами звернулась Єлена. Паростку Зевсів, ясний, мене лаю і всі ви, діти відважних мужів, у житті кому як посилає Зевс і добра, і недолі, бо все в його владі і силі, сидячи тут у покоях на учті, усі призволяйтесь, бавтесь розмовами, я ж Розповім вам щонебудь, до речі. Ні розказать до ладу не могла б я, Ні навіть згадати подвигів всіх Одіссея В біді витривалого мужа. Та розповім про один, Що так мужньо його учинив він В краї троянським, Де стільки Ахеєви горя зазнали. Сам собі тіло ганебно ударами Пуги побивши, дранила хміття на плечі, напнувши, він, ніби челядник, зважився пройти уздовж вулиць широких ворожого міста. Так приховавши себе, до вбогого став він подібний. Досі ніхто ще таким не бачив його при Ахейських суднах. Отак він утрою пробрався, і ніхто Одіссея, не впізнавав лиш одна, і таким я його упізнала і стала розпитувати. Він же весь час ухилявся лукаво. Тільки тоді, як його я помила і маслом натерла, свіже одіння прибрала і велику дала йому клятву, що не раніше троянцям я виявлю в нім Одіссея, ніж він до шатер Ахейських і бистрих повернеться суден, тільки тоді він увесь відкрив мені задум Ахеїв. Мідним мечем, тонколезем, багато убивши троянців, він до Аргеїв вернувся, відомостей досить зібравши. Лемент великий троянки зняли, а у мене раділо серце. Давно бо сама я жадала вернутись додому, і над засліпленням тим жалкувала, в яке Афродіта ввергла мене, забравши із любої серцю вітчизни, де я дачку залишила, і покої подружні, і мужа, що красотою й умом не поступиться ні перед ким він».